Ahogy a mosdókagyló fölé hajoltam, és elfogott egy újabb, heves-köhögőroham, egyre inkább erőt vett rajtam az a kényelmetlen érzés, hogy csak csavar vagyok egy gépezetben. Égés föld között volt a különbség a jelenlegi helyzetem és a régi állatorvosi életem között, amikor magam döntöttem el, hogy miként intézem a dolgokat, még a rávban mások határoztak meg valamennyi engem érintő döntést. Nem tudtam kibékülni azzal, hogy báb legyek, mivel a magamfajta alacsony repülősök életét olyan elképzelések és ötletek sora irányította, amelyet annyira magasállású személyek találtak ki, akikkel mi még csak nem is találkozhatunk. És jó pár olyan ötletük támadt, amelyet én őrültségnek tartottam. Például kihatározhatott úgy, hogy a hálótermeink valamennyi ablakát nyitva kell tartani végig a Yorkshire siri tél során, hogy szabadon behatolhasson az egészséges nyirok a sötét óceánról, és álmunkba rátelepedjék hideg ágyunkra. Nem is maradt el az eredmény. Egységünk majdnem mindegyik katonája torok kapott, és a Grand Hotel reggelenként erősen emlékeztetett egy tüdőszanatóriumra, amikor felhangzott a köhögő és szipákoló kórus. Újra rám tört a köhögés, görcsbe rántotta a testemet, azzal fenyegetve, hogy kiugrik a szemgolyom. Nagy volt a kísértés, hogy beteget jelentsek, de még nem tudtam rászánni magam. A legtöbb srác egészen addig kitartott, amíg nem szökötték be a láza, de mostanra, február végére szinte valamennyien eltöltöttek már pár napot a kórházba. Én azon kevesek között voltam, akik még nem. Talán a virtusnak is volt némi szerepe az ellenállásomban, mivel a többséget 18-19 éves fiúk alkották, és én viszonylag öregnek számítottam a 21 néhány évemmel. De másokok is vezettek. Először is elég gyakori volt, hogy felöltöztem, de aztán nem tudtam megenni a reggelit, mert rosszul lettem. De akkor már túl késő volt. Ha nem jelentesz beteget, még hét óra előtt, akkor végig kell szenvedned a napot. A másikok ok az volt, hogy nem szerettem a betegek díszmenetének látványát. Amikor törülközővel a nyakamba kiléptem a folyosóra, ott állt egy őrmester, olvasta a listát, és közbe tele szívta a tüdejét. – Betegek! Díszmenethez sorakozó! – Kiabált. Gyerünk, gyerünk, mutassák meg magukat! A különböző hálótermekből lassan gyülekezni kezdtek a boldogtalan maródia. Végigcsoszottak a linoleumon, mindegyiknél ott volt a kis felszerelés, a pizsamát, fászoncipőt, kést, villát, kanalat tartalmazó oldalzsák. Az őrmester ismét elüvöltötte magát. Sörököló! Gyerünk, emberek, mozogjanak, mintha én ének! Néztem az összebújó sápat és lemegő fiatal embereket. A legtöbben köhögtek és sipák Az egyik meg úgy szorította a kezét a hasára, mintha vakbél perforációja lenne. Díszmenet! bömbölt az őrmester. Díszmenet! Vigyasz! Díszmenet! Pégy! Vigyasz! Barát! Indul! Bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb! A szerencsétlen társaság kínlódva elbaktatott. Csak nem egy mérföldet kellett menetelniük az esőbe a gyengélkedőik, amely egy másik parti szállodába kapott helyet, én pedig azzal a megerősödött elszántsággal tértem vissza a hálóterembe, hogy inkább kitartok, amíg lehet. Ugyancsak általános rémületet keltett közöttünk az a magas helyről származó elképzelés, hogy nem elég, ha a kiképzés során körbefutjuk Skálbörgöt. Rendszeres időnközönként meg kell állnunk és árnyékbokszulást mimelnünk, mintha verekednénk egymással. Ez az ötlet túlvadnak tűnt ahhoz, hogy igaz legyen, de maga az őrmester adta elő nekünk, aki futtatni szokott bennünket. Valami igen magas rangú tiszt fejéből pattanhatott ki, talán abból a meggyőződésből, hogy ez majd növelni fogja a harci kedvünket. Mi azonban eleinte inkább meg voltunk retten be az őrmestert is, aki nem lelkesedett azért, hogy a levegő cséplő eszelősök bandájával mutatkozzék a városba. Hála Istennek akadt valaki, aki nemet mondott az elképzelésre, mert így szerencsésen elvetélt. De sohasem felejtem el azt az egyet a sok brilliáns ötlet közül, amelyik szerint üvöltenünk kellett a kiképző gyakorlatok végén. Nem elég, hogy mérföldeket futottunk a terepen, azután még órákig alakíztunk az esőverte sétányon, miközben a hideg szél libabőröstre a tagjainkat. Annyira jól teljesítettük ezeket a gyakorlatokat, hogy eldöntetett. Bemutatót fogunk tartani egy látogatóba érkező légi marssal előtt. Nem csak a rajunk, hanem együtt a sok repülőszázad, a Grand Hotel előtt. Hónapokig készültünk a nagynapra, újra meg újra gyakoroltuk ugyanazokat a mozdulatsorokat, amik csak tökéletesen nem ment. Eleinte a hordón mellő kiképző örmester elővöltött parancsait hajtottuk végre, de később, ahogy beletanultunk, már elég volt csak annyit mondania. – Harmadik gyakorlat rajta! És végül már csak halkan belefújt a sípjába, hogy kezdjük a következő gyakorlatot. Tavaszra már tényleg lenyűgöző látványt nyújtottunk. Rövidnadrágos és atlétatrikos férfiak százai mozogtak egyemberként a téren, míg a kiképző őrmester a bejárat fölötti balkonról irányított bennünket. Ugyanit fog majd állni a légi marsaltársaságában a napon. A drámai hatást a néma csend keltette. Egyetlen szó nélkül csupán sípszóra hullámzó végtagok és hajladozó testek erdeje. Minden nagyszerű volt, amíg valaki ki nem találta, hogy csata kiáltás is kell. Addig némán vonultunk ki a térről a gyakorlat végén, de ezt nyilvánvalóan nem találták elég hatásosnak. Mostantól az utolsó gyakorlat végrehajtása után számolnunk kellett ötig, majd felugrani a levegőbe, teljes hangerővel felüvölteni, és utána rohanva távozni a térről. El kell ismernem, remek ötletnek tűnt. Néhányszor elpróbáltuk, aztán már beleadtunk apait, anyait, úgy üvöltöttünk, mint a dervisek, majd villámgyorsan szétfutottunk a teret körülfogó szállodák közötti utcákban. Odaföntről, a balkorról valóban hatásos lehetett. A fehérbe öltözött férfiak tömeget templomi csöndbe végrehajtja a gyakorlatot, majd pár másodpercet tökéletesen mozdulatlanná dermed, míg a legvégén vad üvöltésbe tör ki, és eltűnik, kiürítve a vízhangzó teret. És ennek az utolsó simításnak volt még egy üdvös vonatkozása. Újabb bizonyságot adott a bennünk rejtőző agresszivitásról. Az ellenségnek nyilván inába szállna a bátorsága ennek a vérfagyasztó rivalgásnak a hallatán. Az örmesternek némi gondja támadt az egyik emberrel a rajunkból, egy Kramarti nevű horihorgas, vöröshajú ifjúval, aki előtte állt a sorba, tőlem pár lépéssel jobbra. Úgy tűnt, hogy Cromarty nem képes átvenni a kellő lelkesedést. – Rájta, fiam! – mondta neki az őrmester. – Adjon már bele egy kis vadságot! Úgy kéne üvöltenie, mint egy bestia! de maga úgy fest, mint egy vöröshajú jótundér! Cromarty próbálkozott, de láthatóan nem volt így a dolog. Ugrott egyet, és egy mentegetőző kézmozzulat kísérletében elhaló kiáltást hallatott. Az őrmester végig simított a haját. Nem, nej! El kell engednie magát. Körülnézett. Dávlin, hozzá! Mutassa meg neki, hogy kell ezt csinálni! Devlin, egy vigyorgó ír kilépett a sorból. Ez volt az ő nagy pillanata. Előbb ellazult, majd váratlanul feldobta magát a levegőbe, szétvetett karral és lábbal, miközben rémisztő vadállati üvöltést tört elő, kitátott szájából. Az önmester önkéntelenül hátralépett. Köszönöm, Devlin, kitűnően csinálta mondta kicsi bizonytalanul, majd Cromartyhez fordult. No, most látott a fiam, mit várok magát. Próbálja meg így! Romárti bólintott. Hosszú komoly képe volt, és látszott rajta, hogy tényleg szeretne megfelelni. Ettől fogva minden nap figyeltem, és kétségtelen javulást tapasztalta. Fokozatosan leépültek a gátlásai. Úgy tűnt, hogy a természet is megütalmazza erőfeszítéseinket, mert kék éggel és meleg napsütéssel virrat ránk a nagy nap. A tére kimasírozó sok száz ember egyénileg is felkészült. Mindenki frissen mostva, megnyilatkozva, makulátlan fehér rövidnadrágba nadrágba és trikóba. Felsorakoztunk és mozdulatlanul várakoztunk a Grand Hotel frissen festett kapujával szembe, míg odafönt a balkonon meg nem villant a Légi Marshall sapkájának arany rangjelzése. A Skarborgi Ralph tisztek krémjének gyűrűjébe át. A sarokba pedig megpillantottam az őrmesterünket fehér ruhában, amint a szokottnál is jobban kifeszítette a melkasát. A háttérben ragyogott a tenger, és az aranyró öböl kanyarulata egészen a fájli Az őrmester felemelte a kezét, belefújt a sípjába, és mi elkezdtük. Volt valami szívet melengető abban, hogy része lehetek ennek az olajozott gépezetnek. Csodálatos érzést töltött el, hogy egyé válhatok a sok lábbal és kézzel, amely együtt mozdul az enyémmel. Erőfeszítés nélkül dolgoztunk. Tíz gyakorlatot mutattunk be, mindegyik végén tíz másodpercre vigyázba merevettünk, majd sípszóra folytattuk. Tökéletes mutatványunkat élvezve csak úgy röpült az idő. A kilencedik gyakorlat végén ismét éberlettem. Vártam a sípszót és számoltam magamba. Semmi sem otszott, mélységes csönd telepedett rá aztán a mozdulatlan sorok közül váratlanul, mint egy felrobbanó bomba, az előtte álló Ramarti hadonászó végtagokkal és lángoló vörös haja kilőtte magát a levegőbe, és hosszú lelkes üvöltésben tört ki. Akkora erőt adott az ugrásba, hogy úgy tűnt, mintha csak sokára érne földet, de még utána is visszhangzott a fűsiketítő ordítás. azt végül sikerült. Olyan vad és harci és üvöltés produkált, olyan magasra szökkent, amilyet az őrmester kívánt. Csak egy baj volt, hogy mindezt túl korán tette. Amikor megszólalt az utolsó gyakorlat kezdetét jelző sípszó, sokkal meg se hallották a zajban, mások viszont összezavarodva lekésték a csatlakozást. A keletkezett zűrzavarban a végső üvöltés és a szétrohanás keserves csalódást okozott. A magam részéről, noha felugrottam pár centire a földről, képtelen voltam bármilyen hangot kiadni. Ha nem egy jótékony demokrácia fegyveres erejébe teljesített volna szolgálatot, akkor valószínűleg szó nélkül elvezetik és agyonlövik. De így mit tehettek volna vele? Még az se volt megengedett, hogy az altisztek szitkozódjanak előttünk. Együtt éreztem a kiképző őrmesterrel. Bizonyára sok minden szeretett volna tenni, de nagy bánatára meg volt kötve a keze. Láttam őt később kromártival. Oda tolta a képét a fiatal emberhez. Maga, maga. Eltorzult az arca, hogy a szavakat kereste. Maga, maga, egy tehetetlen alak! Sargon fordult és behúzott nyakkal távozott. Biztos vagyok benne, hogy abban a pillanatban ő is úgy érezte, csupán egy csavar a gépezetben.